Make us breath, but you're beautiful. Hej och välkommen till avsnitt 4 av Gone Gaming, podcasten av tjejer som gillar spel och som gillar att prata om spel. Idag är det jag, Monica Nilema, som mm. pratar här igen och med mig så har jag Anna Ström. Hej, hej! Hej, hej! Och du är... Jag, du... jag har ju ingen, en, jag har ingen spelblogg, jag mest eh, twittrar och eh, så pluggar jag datorspelsutveckling. Just det, och du var med i avsnitt eh, två, två här. Med. Ja, ja, precis. precis. Så att, eh, alla har kanske hört dig här redan. Vi har också med oss Samson Wiklund. Hej, hej. Hej. Vi fick jag ditt namn rätt nu? Jag ja. är bra på att slarva bort dem. Nej, Det gick alldeles perfekt. Fint. Och du har gjort en massa podcastande förut. En ja, massa vet jag inte, men jag har ju hunnit med att starta ett gäng i alla fall. Mm, <laughs> Mest är prominent är väl retroresan som jag kör fortfarande varje vecka, varje fredag med Anders Brunlöf. Mm. Ja, vad gör jag mer? Jag twittrar och jag är redaktör på gameplayer.se Jag bloggar på savepunkt.se Vad gör jag mer? Ja, jag har retoresan, jag har tre andra podcast som ligger lite i dvala och sen har jag en videopodcast som har ambitionen att komma varje vecka men inte gör det, typ. Ja, precis. Den här videopodcasten du har, den är väl lite så här utbildande också. Jag kikade lite grann på det. Och det handlar väl lite grann om du förklarar en del begrepp och sånt där, visst. Ja, det har blivit lite så. Alltså, tanken är egentligen att det inte ska vara någon speciell regel för att ja, det är save.tv som den heter. Mm. Det är, den är aldrig bestämd att det ska vara. om något speciellt. Det blir så här, När jag känner för att göra ett avsnitt om någonting, då gör jag det. Och sen så har det blivit att det jag gör är att jag berättar om saker som jag kan, typ. Och då har det blivit så här, spelhistoria eller vad betyder egentligen det här ordet som folk använder när de pratar om spel och såna här saker. Ja, precis. Men det är ju jätteroligt. Då får man lära sig så här lite nya grejer och det. Förhoppningsvis. Ja. Förra avsnittet tog vi upp den här lyssnarfrågan. Ifall vi har något skämsspel. Något spel som vi alltså skäms över? Vi fick en massa svar på sidan, men har du Samson eller Anna något? Min jag resten. har inget skämsspel faktiskt. Bara för att jag har, så, jag har inte så många spel. Så det är mest därför. Men du pratar väl om spel som vi skäms över att vi gillar, eller? Ja, precis. Ja, precis. Okej. Okay. Uh. Alltså, egentligen så skäms jag väl inte väl gillare, det. men det vill så att jag vet om att det egentligen inte är ett bra spel. Det är väl mer så. Mm. Det är ett spel som heter Airblade som kom tidigt på PlayStation 2, typ 2001-2002 någonstans. Det, okay. kom, det kom precis typ när Tony Hawk-spelen hade blivit så populära och stora, alltså de första två Tony Hawk-spelen typ. Och det är riktigt dåligt. alltså det, det är sådär slarvigt skitspel. Man åker runt på en svävarbräda i, i jättepyttesmå eh, stadsmiljöer typ och gör trick och så finns det så här typ som en story inom situationstecken och den är riktigt <skratt> fannen. Men jag tycker att det är jättekul att spela spelet. Framförallt sista banan för då är man högst upp på en skyskrapa och så ska man ta sig ner till marknivå genom att typ så hoppa mellan skyskrapor och eh, liksom åka på folks balkonger och geer och det är typ Ja, spännande och läckert och, och ändå liksom töntigt och fult och, och dåligt, men bra ändå på något vis. Jag kommer faktiskt att tänka på att jag drog ner eh, Counter-Strike på Steam för typ ett år sedan eller något och spelade lite och jag bara fy tusan och fult där Och så tänkte jag på hur många som verkligen sitter och spelar det där och... Ja, hade jag spelat Counter-Strike Hade jag skämts över det faktiskt <laughs> Jag tror inte det är grafiken Man tänker på när man gillar det Nej. Alltså, Men känns det, liksom, känns det inte lite här med Counter-Strike Alltså jag har aldrig, jag, Jo, jag spelade det när jag var typ 12 Tror jag uh -huh. Och det känns ju som att det är mycket Alltså Små barn som sitter och spelar Och typ svär åt varandra Ja uh -huh. När jag tänker på det så tänker jag mest på e-sportscenen Alltså folk ja, det är som, verkligen, som typ nöter För det är väl för Jag tror det är väl främst sådana som spelar Counter-Strike Men är man, är man 13-14 idag finns det väl häftigare spel Tror jag, eller? Ja, ja, precis Det finns ju så mycket nyare spel nu Som man kan lägga sin tid på istället Ändå är det men hur... sjukt populärt Så att jag vet inte Jag har enkelt ja. såhär hula dålig kolla Så jag vet inte alls vilka som spelar det idag Förutom e sportskillarna liksom Ja, men precis jag undrar, vad det är som gör att de dras till det när det finns liksom spel som man också kan tävla i och sånt? Jag, jag tror att det kan vara något sådant här ett Formel 1-fenomen. Det blir så jätte förklaring på det. Men, men alltså, om man tittar på typ så här, folk som gillar att köra bil, liksom, som tycker det är häftigt med bilsport, då är det så här: mm. Formel 1 det är på något vis den här, den, den renaste formen av den. Man har skalat bort allt som inte måste finnas. Man har bara liksom, tänkt på att nu ska vi göra den bil som är typ den snabbaste möjliga och det är så att det superperfekta däck på den och allting är liksom minsta detaljfixat så att allt onödigt försvinner och det är bara det absolut liksom rudimentära kvar på något vis. Och det är typ det Counter-Strike är för FPS-spelen också. Ungefär. Ja, mm. uh. ah, kanske. Det var nog faktiskt en hyfsad förklaring på det faktiskt. Ja, den teorin jag har ingen aning om ifall det stämmer, men jag kan, jag kan tänka mig att det kan vara det. det Är, liksom så här, är man bäst på Counter-Strike, då är man verkligen bäst. Typ. Ja. Mm. Men eh, vi kan ju hoppa vidare till alla kommentarer som vi har fått. Eh, ni har båda kikat lite på sidan kanske. Har ni sett någon kommentar som ni, som ni vill ta upp här? Vi se. Var Bonnie skrev... Wrote... Pokémon-spelen som hon skäms över. Att älska. Ja. Uh. Eh, men det är väl kanske allmänt så här, om, om är det pinsamt att liksom spela barnspel? Ja, uh, just det. Det är ju faktiskt... Det känns... Det, det skulle jag kanske tycka var lite pinsamt. Och typ, eller inte vilja erkänna direkt att jag sitter och spelar eh, barnspel för typ sexåringar eller någonting. Typ uh, I Love Horses eller något sånt där kanske Ja hade sig över. Men Pokémon är egentligen, alltså, det är ju som ändå, är inte det ganska avancerat ändå? Jag vet, jag satt och spelade tillsammans med uh, sexåringen och det var ju som ändå ganska mycket jag fick hålla på och förklara för henne och översätta hit och dit. Och... Ja, men det är kanske är lite äh, målgrupp på Pokémon, jag vet inte. Alltså tidiga tonåren eller någonting kanske. Uh. Så att de ändå kan lite engelska. Samtidigt alla såna här samlargrejer och sånt. Det kanske är mer inriktat sig mot barn, jag vet inte riktigt. Jag, menar, jag, jag tänker ju på hur japanerna är som liksom dyrkar Pokémon och Monster Hunter och alla de här liksom ja, den liknande changen på något vis. Det, det är ju, här i väst så känns det ju som att det är riktat till barn för att man tänker på Pokémon-tecknade serien liksom som går på barnkanal och liknande. Mm. Men, men alltså spelen alltså, Jag skäms nog snarare För att jag inte fattar hur man är bra på Pokémon Typ <laughs> Alltså att jag jag, jag jag tycker att det är lite avancerat liksom. Så jag tänker mig att det ska vara barnspel Och så är det plötsligt svårt Det är egentligen samma sak med Sims Jag tycker inte det är något kul för jag är så dålig Mina Sims bara dör hela tiden Du får ju fuska mm. lite <laughs> Men det ska man inte göra Nej jag vet Ja, det är så... vi, vi har David här, skämsligt av att spela spelat Saints Row 2 över Xbox Live men poolade i typ 70 timmar i somras mm. <laughs> Han tycker ändå att det är ett kastspel alltså, men eh, han fastnade Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. <laughs> ja, jag har intro, faktiskt. Tycker man att det är ett kastspel och ändå spelar det i 70 timmar. Men det är klart alla spel kan ju bli roliga med rätt personer. Ja, precis. Så jag tycker det, det finns något absurd kul i Saints Row 2 också. Så att jag, jag menar, han beskriver ju själv eller hon, eh, man sprutar bajs på hus till tonen av Europe Dangan och Final Countdown och till en drag queen. Jag menar, det tycker jag är inte är rätt kul. <laughs> oh. <laughs> ja, det kanske, det kanske hade varit rätt kul ändå. Ja. Jag, har inte, jag har inte spelat det själv faktiskt. Men vet, du hade men... spelat det Samsung, eller? Ja, lite grann sådär också, lite över Xbox mm. Live. Jag vet inte om jag skulle tycka att det var kul i 70 timmar i för sig. <skratt> men det är väl kul en kvart i alla fall Men det kanske är som vissa serier Som man bara som, man, som är jättedåliga Och man typ Sitter med skämskudden framför sig Men det går inte att sluta titta <skratt> Det finns kanske spel som är så också Ja det kan ju vara det <skratt> Man vill veta vad för konstig grej Som händer näst liksom Jag kan ju för sig inte komma på en enda serie Som, som jag har så här, Fortsatt att titta på Som jag har skämt sig över jag tänker inte erkänna mina skämsy. <laughs> <laughs> Okej, okay. jag fiskade lite försiktigt här, men. <laughs> <laughs> men jag, jag, jag kan ju erkänna någon, tror jag. Kan ah, ja. <laughs> er, jag kollar rätt mycket på Weeds. Men är inte den bra? Inte längre. <laughs> den, var nog, den var bra i början, men nu är det ju. Nu, nu är det så jag allt upp, alltså nu vet jag inte. Men jag tycker fortfarande det är ganska kul att se på den. Serien Vänner tycker jag fortfarande är hysteriskt rolig, även fast man har sett alla avsnitt hundra gånger. Men vänner, det är tidlöst. Fast det är ju inte det. Titta på det nu och inse hur 90-tal det är. Ja, men det är ju fina tider. Ja, mycket västar och, och, och konstiga försyror. Ja, precis. Jag kom, jag kom faktiskt på en skämserie nu. Typ under ett års tid så gick jag hem till min farmor efter skolan. Så här och drack kaffe med henne och då satt vi alltid och tittade på typ så här glamour och våra bästa år tillsammans. <laughs> Medan jag höll hennes sällskap <hör> Jag och min mamma är nattsuddare Så under stora delar av mitt högstadium Så kollade vi på kvinnofängelset varje kväll Det gjorde jag också oh. Det var lite så vi umgick Kvinnofängelsets nationalsången Så gick man la sig Ja, oh, just det. Det går så här mitt i natten någon gång. Va? Ja, gud okay, ja. Yeah. Det var asbra när man skulle till i skolan då, efter. Jag spontan sjunga lite på introlåten till Jag kommer fortfarande ihåg texten, faktiskt. Uh. Tänker inte börja sjunga nu, kan jag på men, men ja, jag kommer ihåg hur den går. Ska se här ifall vi hade någon mer kommentar. Jag tänkte på Niklas Megastorm. Mm. Uh, är ganska rolig. Han säger, jag tror inte jag skäms Över något spel jag tycker om Däremot skäms jag över att jag faktiskt har spelat Playboy-spelet som kom förra generationen Aldrig talas mm. om det Jag såg reklam för det i någon tidning Och tänkte, det där tänker jag aldrig spela <laughs> Alltså han har spelat det Men han skäms han, han skäms över att han faktiskt har spelat spelet Som är liksom, ah, okay. ett Playboy-spel det är himla mm. dåligt, säger han. Ja, ganska hemskt på alla plan, beskriver han det som. Jag har ingen aning om vad det går ut på. Nej, jag funderar också på vad, vad, kan, vad kan det gå ut på. Liksom? Jag blir och lite så, nyfiken faktiskt. Jag, ja. jag, jag, jag har sett någon sån här video på nätet vet, när de så här testar provspelat spel. Att man, man är typ han, vad heter han? Han som går runt i morgonrock hela tiden. Den gamla gubben. Ja, nu. Ja Att man typ är han och så har man sitt hem och så är det fullt av playboy-tjejer och så ska man typ ha fester och... Och... Typ som The Sims. <laughs> ja, men typ, typ lite som The Sims fast man är han. Ja, typ. <laughs> ja det låter inte så jätteroligt faktiskt. Jag förstår inte poängen. Alltså, det känns ju som att poängen med spelet handlar om att man ska typ få dem att klara av sig framför den Och det blir lite så här. nej men det här gjorde vi på liksom, tidigt 90 med Lashley direkt Larry och Direkta. Liksom. Mm. Men hade de haft lite så här så att man kunde välja att vara en kvinna med ett harem i början där så... Ah. Jag vet inte. Det här kunde vara lite kul. En, en Monica Häfner kanske. monika <laughs> Monica Häfner ja. <laughs> Playboy The Mansion heter den jag vet. Om det är någon som är intresserad av att köpa. <laughs> <laughs> ja, men sen hade vi en kommentar. Vi ju pratade ju massa om zombies i förra avsnittet. Mm. Eh, och vi fick faktiskt vi, jag pratade om det här om ett vampyrspel och och då visade det sig de kom här X, Eight Night, och Maria Sjöberg kom med kommentarer om att de håller faktiskt på att utveckla ett MMO av det här World of Darkness som är inspirerat av Vampire the Masquerade. Att jag skulle vilja ha ett vampyrspel som inte är MMO. Ja, det hade nog jag också velat. Men ändå. Det låter som liksom lite intressant. Är det ett Spel, då kanske det blir lite det här typ vampyrer mot varolvar mot... Zombies. Zombies, som vi ville ha. Vi kan inte ha ett spel utan zombies, det funkar liksom inte. Nej, det gör det inte. Men hur, hur skulle ett sånt där med att funka? Tror ni? Alltså blir det typ APB att man typ, man är... ja Säger att man kanske får välja om man är vampyr eller varol eller sådär, så ska man typ ja, fixa föda och samtidigt ska man typ inte blir påkommen. Typ. Så alltså det finns en massa NPC som går runt där i människor och man ska typ ta en om dagen men ingen ska märka den. Det vore roligt. Typ som mördarleken. Ja, ja, men mördarleken fast i är med Bo. Mm. Mm. Ja. Men man är ändå alltid så här massmördare i alla såna här öppna världsspel. Så varför inte liksom ha en <laughs> anledning till det? Ja, <laughs> det är sant. Ja. Uh... Vi fick även en kommentar av David G. Eh, på tal om mummy-spel. så såg han att det har släppts ett på Steam som heter The Ball. Vilket verkar gå ut på att slakta mumier med en gigantisk boll. Som man ska styra med någon slags gravitationsgevär. Eh, han tipsar alltså om det här. Eh. Det finns på Gimerskrit också. Precis. Vi måste... Vi är inte alls partiska här. Vi <laughs> ser att Angelica är inte med ikväll och så hon ska typ pusha ut en order. Uh, men det här spelet ser ju faktiskt uh, ganska fint ut. Jag tror ingen av oss hade provat det här va? De hade det ju på GameX uh, ganska så nära det vi hade vårt på. Så jag har gått förbi det flera gånger och tittat. och Det är ju inte alls samma indikation på liksom vad det för spel men det är hemskt snyggt det var väl det första jag tänkte på när jag såg det. Alltså det är väl typ indie-utvecklat och, och liksom inget jätteteam heller men det såg jätteläckert ut och det verkar som att det kan vara kul liksom, med pussel och, och sådana saker så att jag, jag, det är inte särskilt dyrt äh, det typ 17 eller 18 euro och sånt där tror jag det kostar så att det tycker jag är helt klart värt Det är typ 170 kronor va? Ja och det tycker jag är en ganska rimlig summa för ett spel liksom. Ja, absolut mm. Uh, när man kommer till hur det ser ut liksom. jag tänkte ju direkt på Gears of War när jag såg det, det är ju typ samma färger och brunt brunt, <laughs> Ja, det är brut, grönt och lite bärnsten uh, så jag tyckte det såg väldigt fint ut i alla fall jag blir sugen att prova det jag tänkte lite på, på singularity just på, på stilen Alltså inte Gears. Gears tycker jag ändå har ganska specifiks specifik arkitektur och sånt mm men, men spelade ni Singularity någonting Som släpptes i vad det, Våras eller sånt där? Nej, jag har inte spelat det Jag har faktiskt inte heller Det Det jag tycker jag ni ska prova det, Jag recenserade det för hennes massa Månader sedan Men det är um, också ett FPS då, Utvecklat av samma gäng som gjorde Wolfenstein-spelet det senaste Jag kommer inte vad de heter just nu mm. Raven uh, Som inte finns längre tror jag uh, det, det påminner grafiskt Ganska mycket om det, det är lite samma stil Äh, också Unreal Motorn äh, oh. läckert spel, kan ni också testa jag på det där vill finnas i någon äh. illavis, jag ja precis Nej, men det, det borde jag prova det var väl de flesta kommentarerna här, vi mm. kan göra så att vi tar en liten kort musikpaus och så återkommer vi med spelintrycken Då var vi är tillbaka från pausen och eh, vi ska avhandla lite spelintryck. Anna, vad har du spelat den sista tiden? Eh, jag har spelat en hel del. Eller sista tiden, så alltså förra avsnittet så under <laughs> mig ganska mycket för det är länge sedan. Ah. Eh, så jag har spelat eh, The Sims 3 Nattliv till exempel. Mm. Där man kan bli vampyr. Jag har inte lyckats än. De är ganska kräsna. Jag försökte. Biten, biten av en vampyr. Och han bara du är inte värd i denna gåva. <laughs> vad? Det? Ah. det verkar ju helt... Finns wow. det, det vampyrer i Sims? Ja, ah, i den senaste expansionen. Vad jag har... Kvällsnöjen heter den. Inte nattliv, jag alltså sa fel. Kvällsnöjen. Uh, men uh, det, det är roligt faktiskt. Det, de har uh, utvecklat... Uh, karaktärsdesignen, alltså hur, när man gör sin karaktär. Man kan typ ändra bröststorlek och eh, mus muskelstorlek på armarna. <laughs> Väldigt viktigt. Så det är roligt. <laughs> eh, så kan man typ bli kändis. Eh, jag, jag har typ man, man kan ha fem stjärnor som kändis och jag har kommit upp i tre stjärnor nu så det går ganska bra för mig. Eh, jag får komma in eh, på alla nattklubbar och <laughs> Tre stjärnor kändis i Sims, är det typ som eh, har över 1000 followers på Twitter eller är det typ går på Röda mattan premiärer? I, jag tror att man kanske ska ha fyra, fem stjärnor för att röda mattan premiärer, men jag har börjat få lite så här gratis gratis-grejer hemskickade till mig. Aha, okay. du, du är eh. populär bloggare i Sverige typ. Ja, precis. <laughs> så det står så. Här, ja, nu har du fått en den här spisen av bla bla bla företaget. Okej, okay. <laughs> tack så mycket. <laughs> jag behöver ingen spisare. Jag fuskar ju till med pengar i The Sims. Eh, jag tycker att det gör spelet roligare. Så att eh, jag har ju redan bästa spisen. <laughs> alltså jag, Men... har, jag har alltid hatat The Sims. Jaha, oj. Men nu när det är så många som bara pratar om The Sims på Twitter och allt så blir det som en lite så här sugen på att prova det igen. Alltså det är så här skönt att spela. Jag började spela. Jag satt och spelade i en slud. Och så blev jag så sjukt frustrerad över ett moment som jag inte kunde klara. Och då var det så här: då var jag på väg att alltså, kasta kontrollen i marken. Mm. Och då var det så här: okay, men Jag tar en paus och spelar The Sims. För det är så det funkar. Alltså man blir, jag blir aldrig frustrerad när jag spelar The Sims. Det är bara relax. Man kan ju inte göra fel, eller vad? Det är bara som. Liksom... Alltså, Nej, man kan ju dö i och för sig. Men det är ganska svårt. Så att... jag säger inte det. <laughs> Om man inte är samsamt. <laughs> <laughs> så typ, jag vet inte vad du gör. Sätter du eld på dem, eller? Nej, alltså, jag har väl inte spelat så jättemycket moderna sims. Men mest, egentligen det första som jag spelat mycket. Men... Där kunde man ju dö minsta lilla. För då skulle man ju typ gå och kissa åt Simmen, och Det var ju ingenting som var automatiskt i det. <laughs> Mm. Ja, men, det var ju, ja, men, ja, men då var det ju ganska lätt då, där i första Sims Ja, det, var ju, alltså det är typ bara, hela spelet är bara en massa micromanagement Så man gjorde ju ja. ändå något intressant. Nej, precis. Det är därför jag fuska till med pengar när jag spelar nu för tiden, för att det, då kan jag koncentrera mig på spelmålen eller vad man ska säga, som man har satt upp. Ja, just, det, man får typ mm. bestämma att typ jag vill min mål. Ja, man får. Det där, punkt, punkt. Ja, precis. Man har ett lipsmål då. Och sen så har man små mål också som man får typ pengar för, som man kan köpa eh, önskningar för. Nej, jag, vet, jag vet att livet var så här. Riktigt. <laughs> <laughs> alltså, I och med att du också fuskar så är det lite som att du har ett, så här, ett mål med ditt liv. Du pratade ju om Anna in simmen. Och sen för att typ, kunna ta dig dit och kunna dedikera dig själv så du prånar du banker på sidan om så att du inte behöver svälta. <laughs> <laughs> För mig. Ja. Så det finns en lösning. I princip har vi hela här grejen att det finns offer och sånt också som råkar illa ut. Så att, ja. Men hittar du ett bra offerlöst rånprojekt så, så kör vi på Ja, jag det. Men det låter ju som att man skulle kunna använda det där liksom som ett terapispel för de som mår dåligt. Liksom. Det här med livsmål och sådana grejer. Alltså, man får ju leva, På något sätt man får leva ut en sida av sig själv som man inte kan leva ut annars. Man kan ju göra vad man vill utan att det blir några stora konsekvenser. Mm. Så jag vet inte... Jag hade sex med butlen igår. <laughs> det tycker jag är awesome. Det var en gång eh, när jag spelade för typ ett halvår sedan så... Det var mitt mål att bli tillsammans med så många som möjligt. Och eh, när jag hade haft sex med den ena så bjöd jag in alla som jag kände till fest. Stötte på en annan person och gjorde slut med den nuvarande partnern. Jag var så brutal. Är så, så är jag ju verkligen inte på riktigt, jag är ju skitsnäll. Men det var skönt att få vara lite bitchig. Det är väl typ never ending också. Man kan ju hålla på i mycket som helst är väl? Ja, ja, precis. Eller ja, nej, fast... Jo, man kan ju... Alltså, man åldras ju. Fast man tror man kan stänga av att man åldras i och för sig. Mm, okay. Annars är det ju att man går igenom en, en lipslängd. Mm. Du hade spelat en slave också, sa du? Eh, ja, just det. <laughs> som jag har fastnat på en... <laughs> mm. Men eh, jag gillar det faktiskt. Alltså jag tror inte riktigt... Jag spelade Heavenly Sword precis innan En Sliv kom också. Eh, så det är två ninja-theory-spel på raken. Mm. Och jag gillade Heavenly Sword också. Det är väldigt svårt att misslyckas med... Alltså de här klättermomenten som finns i En Sliv. Mm. Det går ju inte att alltså, man kan ju, Det går ju inte att hoppa ner någonstans där man inte kan hoppa ner. Det går inte att ramla. Så på så sätt så är det kanske lite... Alltså lätt, man bara sitter och trycker på knappen Och så Alltså hoppar hoppa en dit han ska Av sig själv Ja precis, det hakade jag upp mig på Jag tyckte det blev lite som För upprepande på grund av det att... Ja Men eh, annars så gillar jag det jag, Alltså jag har inte spelat så jättelänge kanske spelat två timmar eller nånting Så jag börjar precis Få pli på det mm. Men jag tror att Det kommer att bli bra för alltså jag har hört att slutet ska vara en besvikelse. Så jag vet inte. Jag har jättelåga förväntningar. <laughs> jag har faktiskt inte heller kommit till slutet än. Så. Nej. Nej. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det som inte spelats. Mm. Så, vad, har du, vad har du mest spelat? Costume Quest. Just det. Halloween. Ja, fan vad där. <laughs> ja. Det är jätte, Det är jättegulligt. Men det är lite jobbigt med de här små eh, stridsmomenten. För jag är ingen bra på det här quick time. Alltså man ska trycka på knappen precis i eh, när, den, när, den vis, när den säger så här, tryck på knappen. Så ska man trycka på knappen. Det är jag skitdålig på. Så alltså jag satt så här och bara fan det här spelet ju typ vad är det för sex år eller någonting. <laughs> och så sitter jag och misslyckas. <laughs> jag misslyckas också så du behöver inte oroa <laughs> Vi fler. Ja, jag med faktiskt. Ibland blir det så här, bara vänta nu, gul, i vänta, vad fan sitter den? <laughs> men samma har man blivit så bortskämma andra spel som så här placerar knapparna i bild, alltså tänker på typ God of War, när det är QuickTime, där är det så här typ, ska det vara fyrkant, då är den också längst ut till vänster, så du direkt kopplar liksom, okej okay, men det är den knappen, du behöver inte kolla se liksom. Här är det verkligen bara så här, det dyker upp en. Och så ska du bara se typ på färgen. Och jag som är halvt färgblind ser ju knappt vad det är för något. Och sen så på det så har jag en sån liten tv. Så att jag måste typ sitta jättenära och kisa. För att jag ska kunna se vilken bokstav som är i den där lilla cirkeln. Så att, ja, jag misslyckas hela tiden. Mm. Ja, nej, jag, jag hoppas verkligen att de slutar med de där quick quicktime-eventsen snart. Det blir så himla överdrivet mycket av det hela tiden, överallt tycker jag. Ja, så de fyllde ju ett syfte en gång i tiden. Det var ju så här Låtsas att det är du som gör det här häftiga som han gör eller hon gör på skärmen just nu. Mm. Men nu är det ju verkligen bara så här det, det, det som gjorde det så här det var väl typ God of War som tog tillbaks quick med events ordentligt i i spelvärlden. Då var det så här episka strider mot gigantiska saker och det är kanske svårt att, typ så här, hur får vi det att bli att du känner att det är du som springer över kolossens rygg för att sen typ hoppa hit och ja, inte vet jag, riva ut hans öga eller vad han nu gör mm -hmm. men Nu känns det mest men jag, som i Star Wars Force Unleashed där det är verkligen var tredje fiende ska avslutas med ett quick time event och man tröttnar ju på att se samma animation om och om och om igen mm. Det blir liksom hela poängen när det har bara försvunnit Ja, eller Heavy Rain som är ett enda långt quick time-event. <laughs> Men det här är varit åtminstone lite olika från scen till scen. Ja, jo, det är sant. Och du slipper ju se samma dödsanimation 15 gånger på den där Storm-eleven, de där som ser ut som hönor i Star Wars. Som, hörnor. Ja, som hörnor. hönor? Ja, hörnor. Ja, sådana som. Ja, måste man måste väl skriva de här. De, de som går på två ben. Ja. Ja, de där söta Ja, som hönor De ser ut som hönor <laughs> Okej okay. Vad pratade vi om? Costume, Costume Quest <laughs> <laughs> Jag tog över och började prata Star Wars Förlåt <laughs> Jag är inte klarat Costume Quest Men det är sånt där spel som Jag kan låta vara ett tag Och sen så När man inte orkar så bara sitter man Och slapp spelare. Det tycker jag är skönt. Och nu har jag fått värsta coola kostymen. En enhörning! Åh. Och jag såg den på, på här, deras eh, poster, man ska säga. Eh, och jag bara, ja, vill har ha den här enhörningskostymen? Det kommer den? Och nu har jag fått skitglad. <laughs> jag älskar enhörningar. Ja, uh, uh, de är ju söta. Mm. Var, varifrån kommer bestämmelsen att enhörningar måste vara hästar? Enhörning betyder bara att de har ett horn egentligen. Kan man ha en enhörningsekorre liksom? Nej. <laughs> Men den här, vad är det? Är det narvalen som har ett stort horn också? Ja, till exempel. De är hur coola som helst. Ja. Men det är väl mer en enhörning än vad en häst med horn är. <laughs> <laughs> Men det kanske var en häst från, jag vet inte. Men heter det enhörning på alla språk då? Unicorn. Juni. Nej, jag vet inte vad det blir. I alla fall, en majs. All the corn's unite. <laughs> det kanske var unicorn från början, och sen så har det bara. Ja, jag inte att det borde vara unicorn i så fall. Mm. Det här tror jag någon lingvist säkert sitter och typ, river sitt hår över hur dumma vi, är. vi inte vet det här egentligen. Ja. Uh, uh. Alltså, det kanske var... Det var väl en häst från början, fast med ett horn, och så bara kallar de för enhörning. Det kanske inte hade hittat narvalen än. Och då kunde de inte typ bita narvalen till enhörning. Så också. kan det vara. <laughs> jag inte. Det är var en teori. Är någon av er som, som har läst serien White Ninja en gång, en webbserie? Nej. Det är en liten seriestripp Och att rätt ut rutor om dagen typ. I den i alla fall så är det en avsnitt När han typ rullar ihop en bit papper Till ett hon sätter det i pannan på sig själv Och springer runt och ropar då, I'm med unicorn, och med unicorn Och så tappar han då Han tappar pappersbiten eller hornet Då kommer det fram en kille och bara No, you're just a horse Nej, gud är sad Nej <laughs> oh. Oh, på tal om enhörningar så, samt som den här lilla avataren som du brukar ha på alla dina olika sidor. <skratt> ja. Är det rätt <skratt> en enhörning som du rider på? <skratt> eh, nästan. Det, det, det är ett litet montage jag har gjort. Det är Robocop på en enhörning eh, framför en solnedgång på en strand där det hoppar delfiner i bakgrunden över en regnbåge. Men Robocop ska väl föreställa dig, eller du är en av delfinerna? Nej, det är ju jag som är Robocop, helt klart. <laughs> mm. Men eh, tillbaka till spelintrycken då. Anna, har du spelat något mera? Eh, ja, jag testade Rock Band 3 för helgen hos eh, Annelika Norgren. Mm. Så testade den här synten som de har lagt till. Eller keyboarden. Ska? Jag vet inte om man kallar det. Keyboard kanske. Vad säger. Den är jag jättesugen på att prova. Vad tyckte du om den? Eh, alltså, det var väldigt Svårt att veta vad man skulle ta för svårighetsgrad. För att först var det när det var enkelt körde först så körde den easy. Och då skulle man trycka på en knapp typ var tionde sekund. Alltså en enda knapp. Mm. Eh, och sen så höjde han till medium. Och då var det två knappar samtidigt typ var tionde sekund. Mm -hmm. Men eh, i en annan låt. På samma svårighetsgrad så var det mycket svårare. Alltså det var jättesvårt att veta. Men eh, det kanske är som i de andra instrumenten också. I och för sig. Och sen kunde man välja om man bara skulle använda de vita tangenterna. Eller om man skulle ha de här svarta tangenterna också. Mm. För det blir väldigt svårt med de svarta. Det var så här. nej det går inte. <laughs> mm. eh, men alltså det var inte riktigt min grej. Keyboard. Men jag har aldrig kunnat spela piano heller. Så att... jag vet inte. Ja, Inte jag heller, men jag tänkte att det skulle vara kul att lära sig något sånt. Alltså. Alltså, jag tror att det handlar om att bara nöta. För det var ganska svårt att se. Det är inte sett jättetydliga färger på givaren. Mm. Så det var svårare att se vad färgerna var någonstans. Alltså exakt vad den tangenten var som. För det är så många tangenter- om man, eller om man jämför med gitarren- så är det, bara, är det ju bara... Vad är det? Fyra knappar? Fem. Fem knappar, ja. Och här är ju jättemånga tangenter. Och även om det står färgen- det är ju typ fem tangenter på varje färg. Så det var ganska svårt mm. att hålla reda- på alltså, vilken tangent de menade. För det var inte jättetydligt. Men det handlar ju bara om att öva. Mm. Alltså det påminner lite om- så här gitarretablaturer- uh. Den, så funkar det också med, med den här vet, superavancerade jättegitarren med typ två miljarder knappar på som de också ja. Där är släpper i att Om man ska spela den i det här superjätteverklighetsläget då är det också så att de liksom, som en tablatur visar liksom vilken sträng och sen vilket band. Och så ska man liksom veta att okay, det här är det åttonde bandet. Det kan jag i ryggraden för jag är gitarrist. Typ. Ja, okay. och, och jag har jättesvårt för det. Jag spelar så här, gitarr på hobbynivå. Mm. Jag, jag har inte en chans att hinna med liksom, även på de lättaste låtarna även om jag så när jag köper den här verklighetsnivån. Eh, och, och piano tycker jag är bra, ännu svårare. Alltså, piano, jag har liksom växt upp med ett piano i mitt hem hela mitt liv. Nu säger jag piano mm. fast det är keyboard. <laughs> och, och jag hänger liksom inte med. Eh, Nej, jag tycker det var skitsvårt. Och, och, liksom, när man förenklar, då blir det blir liksom för enkelt för då sitter man liksom med så här ett pekfinger och lägger ut ett ja. till och från. Precis, alltså. det var ju verkligen... Alltså... Det kändes som att det inte fanns några bra mellanläge där. Det... det var anting antingen jättelett eller jättesvårt. Nej. Men jag tror att det är musiken i sig som, som kan vara problemet därför som alltså, du kollar på en, en vanlig rocklåt vilken som helst så gitarren gör alltid någonting halvintressant hela tiden. Ja, det är sant. Eller trummorna, men alltså, basisten brukar ju få jättelånga partier där man i princip inte gör någonting kul överhuvudtaget för att basen är inte särskilt spännande att spela liksom. om det inte är Nej. en låt där det råkar vara en väldigt kul bas liksom. Mm men Ska man ha ett, ett keyboard-spel då, då måste man ju ha... Liksom, alla låtar måste vara väldigt keyboardvända. Då ska det vara typ doors låta där orgen liksom ylar på hela tiden eller något liknande. Liksom. Nu blir det väldigt ja. så här... Man lägger lite kling-kling i bakgrunden. Och det är kanske inte alltid superspännande. Nej, precis. Jag bara känner att jag kliver in och, och pratar på om alla ämnen här. Ja, det är jättebra. Det är skitbra. Ja. Men ja, vi kan lämna mina spelintryck. Okej. Okay. Då hoppar vi vidare till dig då, Samson. Och du har spelat... Ähm... Köttigt. Ja, precis. Köttigt. Jag håller fortfarande på med Super Meat Boy. <laughs> Kötslamsan. Ja, ähm, det, det är ju ett suveränt spel- Alltså, jag har spelat det på PC förut och liksom nosat på det. Nu när jag har det på Xboxen så nöt jag det några timmar varje dag. Sent på natten oftast. Och det är så jäkla svårt. <laughs> alltså, jag är en ganska dålig tv-spelare. Och det här i spelet är lite för svårt för mig. Men jag har liksom bestämt mig för att jag ska fixa det ändå på något vis. Mm. Och det har funkat liksom på envisighet fram till där jag är nu, för nu är det lite för svårt. Liksom. Det går inte längre att bara säga att jag gör det här tillägget många gånger till slut sitter. Nu måste man faktiskt ha talang, och det har inte jag. <hör> Hur långt har du kommit då? Alltså till vilken, vilken värld? Eller vilken... Alltså jag, jag har klarat alla värdena i, i liksom, Light World-grejen. Mm. Och liksom fått så A-betyg på alla, och jag har hittat alla bandage i Light world Mm. Nu håller jag på att göra det i Dark World Och jag har klarat allting Fram till sista banan I Hell Alltså den fjärde världen Okej okay. den, den har jag inte ens klarat i Dark World mm. Sen så har jag liksom Hoppat över den och spelat vidare Och liksom fixat några banor Sen så är det en gömd karaktär som jag kan låsa upp Men jag klarar inte av hans lilla bana Det är han killen från I Wanna Be The Guy Jag tycker det är så himla svårt men den här Dark World, när allting blir mörkt, börjar den efter andra värden då? Nej, alltså varje värld. Det, det finns sex världar i spelet. Och, och när du har klarat en av banorna i varje värld och fått A-betyg, alltså du klarar inom en viss tid, då kan du trycka på X-knappen mm. så får du samma banor, alltså det är tror jag, 20 banor per värld. Då får alla 20 banor en gång till, fast lite svårare. och Det kallas för Dark World. Ah, okay. Så då har de typ lagt till någon, något extra hinder eller tagit bort någon extra plats. Så att det liksom, de förändrar banan. Vissa banor spelar det baklänges, vissa så har de lagt på fler typ kugghjul som kan ha sönder dig och lite sådana saker. Så det, det är samma bana i princip fast den är förändrad så att den är ännu svårare. Okej. Okay. För jag har ju jag har också spelat det där men jag har bara spelat första eh, och lite på andra. Och då vet jag inte, jag kanske inte gjorde allting på rätt tid och sådana där grejer för att låsa upp någonting. Alltså det finns ju... På, I varje värld så finns det liksom så här gömda warp zones som öppnar upp så att du kan låsa upp en ny karaktär att spela med som har lite andra färdigheter. Då. Mm. Du, du börjar, okay. ju som, börjar ju som Super Meat Boy. Han skrev att han är snabb. liksom. Mm. Sen finns det andra som är lite långsammare men har dubbelhopp till exempel. Uh, det finns någon som kan sväva lite i luften så att man liksom kan flyga lite längre på hoppen och kanske sikta lite bättre. Det finns en kille som kan fastna i en vägg så att han inte glider. Mm. Och lite sådana saker. Så det finns en liksom massa gömda karaktärer då som man då låser upp genom att hitta hemligheter och bandage. Då. Kan man välja till varje banor och Vilken av dem där man vill vara? Eller? Ja, du kan byta på alla banor utom de som är specialanpassade. Alltså när man är inne i Typ, ja, I en warp som där du ska låsa upp karaktären The Kid så måste du spela som The Kid på de tre banorna. Men sen så kan du, vilken vanlig bana som helst, Kan du alltid växla mellan dem då låst upp. Ah, okay. Kul. Ja, okej. Alltså ah. det, det, det bästa med spelet är att det är proppfullt av en massa referenser. Alltså, så är man så gammal tv spelsnörd men <coughs> eh, Jag passar perfekt in på liksom Nördstereotypen, Jag är lite tjock, jag har glasögon och skägg och, och mina kläder sitter lite grann. Så, så för mig är det ju helt perfekt med att liksom, de, de gör referenser till, till gamla liksom, konsolsystem som inte längre finns i butiken, de refererar spel, de har här, varje gång du startar en ny värld så hör du det här, dun, dun, dun, den fanfaren från, från den här internet-chipmanken som vänder sig, den <laughs> här dramatic chipmanken eller vad den heter. Mm. Och liksom alla titlar och referenser till andra indiespel som finns, det är liksom hur mycket som helst. Man, alltså jag förstår inte hälften av alla referenser, jag missar säkert massor. Men jag har jättekul ändå bara att det lilla, eh, ja. suverän kontroll, jättefin pixlig grafik. Väldigt, väldigt plåttrigt och litet förstås. Så man behöver ju ha en rejäl tv för att kunna liksom hänga med ordentligt. Och det har inte jag, så jag gör det ännu svårare för mig själv. Mm och så dör man ju flera gånger jag har säkert dött säkert 17 000 gånger det finns någon räknare faktiskt i spelet som säger hur många gånger du har dött 17 000. minst, jag, jag dör och dör, dör dör hela tiden shit men alltså man fastnar ju på en gång för spelet alltså inte fastna, fastna på banan utan det, man kan liksom inte sluta när man har börjat jag satt ju spelare där hemma hos Victor och så kom jag till något ställe och jag fastnade och jag bara satt och svor. Och, <laughs> och jag kom inte vidare och till slut så han bara, får jag prova. Och så skulle han ju bara prova en gång. Men då satte Youtube ju det typ körde samma par den 20 gånger tills han hade klarat den. Det är så himla kul på det sättet. För det är sådär, vet, ja. Ja, man brukar säga att det är ett riktigt bra spel tar ungefär en minuter att lära sig med en livslängd att bli bäst på. Mm. och det här är verkligen ett sådant spel för du kan verkligen sätta sätt kontrollen i näven på vem som helst och säga att du ska hitta tjejen det liksom, är allt du ska göra och vem som helst fixar det för det är inget komplicerat, du kan hoppa och du kan glida på väggar det är typ det du kan göra mm. och sen så får man liksom experimentera sig fram till resten själv ganska så lätt så det, det är verkligen hur lockande som helst man sitter ju där och det liksom balanserar hela tiden, alltså man vill dels kasta ut handkontrollen genom fönstret men ändå tar man upp den en gång till och bara nu jävla ska den få liksom Mm. Och när man har klarat banan så tänker man Okej, okay, men en till Och sen så när man är så här mitt i den och det går ju att säga, Okej, jag ska bara klara den här, sen går jag och lägger mig Och när man har klarat den så bara okej, okay, bara en till så, Man kan ju liksom inte sluta, det är därför jag sitter flera timmar i sträck med det Ja, men precis Hur många, ti alltså, hur många timmar speltid ska det vara? Alltså om du bara ska ta det alltså, från början Om man inte slutet. dör <laughs> <laughs> om, man, om man inte dör så är det nog jättekort alltså, då, den längsta banan tar väl <laughs> kanske 45 sekunder att klara Oj. Mm. Så det, det är inga långa. Alltså det, det är alltid så här: typ en liten bit i taget du ska klara. Det är bara att det är så här mellan typ 3 till 20 komplicerade moment. Och du ska mm. liksom fixa dem i följd och mer eller mindre perfekt för att fixa det. Det är så här att det finns typ en utstakad väg som du är tänkt att du ska ta. Men i vissa grejer finns det också alternativa vägar som går lite snabbare. Typ, men är svårare och så vidare. Okay. Och det, det är verkligen så där. Du måste vara ganska noggrant. Typ. När du hoppar upp mot en vägg så glider du sakta ner för den sen, Och då kan du liksom walljumpa dig fram och ta dig uppåt eller neråt med den metoden. Och det är, det är mycket så millimeterprecision. Men det är inte så svårt att man inte fattar hur man ska göra. Det som är svårt är att man inte, kanske inte riktigt lyckas utföra det. Okej. Okay. <här> mm. Men det är ju liksom skönt att det är så här utmaningar också. Det mm. blir ju som tråkigt om det är för lätt. Men det finns liksom en väldigt bra ryggrad i spelet, så att när du har spelat tillräckligt länge så startar du en bana och du behöver inte ens börja spela, du kan bara titta på den och förstå vad det är du ska göra, vis liksom och, och mm. efter ett tag så har du fått in liksom alla de, alltså man har ju sin lilla liksom verktygslåda av olika knep man har med sig så här typ, jag vet att om jag har en har jag så här mycket yta att springa på så hinner jag få upp tillräckligt mycket fart för att fixa det där hoppet det, det, liksom, det sitter i ryggraden efter ett tag så då ser man en plattform och inser att jag fixar det där hoppet, jag kan se det på avståndet för att jag har gjort det så många gånger hittills. Mm. Liksom, systemet är väldigt så här, intuitivt och man, man tänker liksom inte aktivt på vad det är man gör utan det bara händer. Så långt har inte jag kommit än kanske då, med mina en och en, och en halv timme <laughs> eller vad det har jag spelat. <laughs> ja, där saknade är att man skulle kunna lira i någon slags, inte co kanske, men, men att man typ spelar tillsammans över Xbox Live så här man får varannan att försök eller någonting så man kan sitta och säga, ah, okej, okay, men du provar det ja, men då provar jag det här nästa gång och så vidare. Det hade varit jättekul. Ja, precis. Men det finns ju vissa sådana här plattformsspel där man kan spela co-op, där man ska klara av att lösa pussel och hoppa vidare från en bana till exempel. Mm. Jag kan bara tänka och, mig att det skulle bli så svårt med det här. Det är, ja. så, det är så mycket som är tajming och liknande. det Ska man vara två som ska lyckas med komplicerade saker samtidigt? Oj, oj. oj. Det, det hade jag inte haft en chans på, tror jag. Men det är ju det som är skärmen. Fast man skulle väl nästan typ, sitta och skrika åt varandra eller något. <laughs> När man till slut klarar sig till slutet av banorna så dör en. <laughs> Ett spel att bli ovänner över, liksom. Ja. <laughs> du har inte spelat någonting annat än... Alltså jag, har Där, eller? jag har spelat lite, men det är så gammalt. Jag, jag skulle spela Assassin's Creed Brotherhood, men så fick jag det på Debug, och min debug är trasig sedan ett tag tillbaka, så att det har inte blivit något annat än Meat Boy, faktiskt. Mm. Eller jag, jag har och spelat lite Halo i multiplayer, men det är, mest, det är ingenting spännande att prata om, tror jag. Mm. Men eh, Super Meat Boy, du nämnde alltså till pc men... Var det verkligen exakt samma version som fanns i PS:n förut, eller var inte det något annat? Nej, alltså det, det fanns ett Flash-spel alltså på, på Newgrounds, den här hemsidan där man ja, gör filmer och spel mm. och sånt i Flash. Mm. Det kom först som ett sådant spel och sen gänget bakom det gjorde nu den här versionen som finns på eh, PlayStation 3 tror jag och Xbox. Och de mm. håller på att portar det till Wii, men det tydligen så är det några problem med att Nintendo har ganska hårda gränser för hur, liksom, hur stora spelen får vara som ska vara nedladdningsbara. Och det här spelet är typ 700 meg och det gränser går vid 35 Okay. Så de måste liksom komprimera det väldigt mycket. Eh, sen kommer det på Steam med en... Jag eh, minns inte exakt om det var, men det var någon karaktär som är helt... Ja, just det. det handlar är Headcrab från Valve. Eller från, från Half-Life. Den här huvudkrabban som gör zombies av folk. Det är en karaktär som är exklusiv för Steam-versionen som släpps typ nu i dagarna, tror jag. Mm. Men eh, det finns ju på annars på Xbox Arcade. Men finns det på PSN också? Uh, um, nej Just det, det gör inte det, nej Det var någon, någon, någon, någon knas där Läste jag. Jag, Annars skulle jag nog ha spelat det ah. <laughs> Så än så länge är det alltså Exklusivt på Xboxen Ja, och den gamla online-versionen På Newgrounds också då. Men annars mm. så, ja, men det, det, är på, det är på gång i alla fall Steam kan redan vara ute Nu, jag är inte helt säker Ja, nej, jag tycker det är Alldeles fantastiskt spel Skulle du ge det full pot, Samson? Oj, eh, är, alltså, jag vill ge det fullt, jag tycker att det är en Game of the Year-kandidat eh, Vilket är mm. liksom, svårt att ge till ett sportspel i regel mm. eh, Men ja, på en skala 1-10 så vet jag inte om det är en full 10 Men det är väl nio, en stark 9, 9,5, kanske 10 mm. Jag vet inte jag brukar ha svårt att sätta betyg på spel för att jag har klarat allt i det. Och jag har ju inte lyckats med det än så länge. Så att jag kanske inte säga ett definitivt siffra. Men, men det är det spelet jag har spelat mest i år. Och då har jag ändå spelat ganska mycket andra spel. Och spelat väldigt mycket av de spelen dessutom. Mm. Ja, nej. Jag, jag tror inte heller jag skulle sätta en 10. För att eh, jag tyckte det blev svårt lite för snabbt för svårt. Alltså man hade behövt lite mer uppvärmning när det började, tror jag. Ja, kanske. Lite world, alltså huvudspelet, alltså utan allt det här extra så tycker jag att det är hyfsat liksom balanserat i att det sakta sakta introduceras fler och fler element. Mm. Sen så är det att om man inte fixar detta av de där elementen för man kan ju typ halvlyckas med, med banor och liksom råka klara dem och gå vidare till nästa men då är man ju inte förberedd på att kunna det som man behöver kunna för att komma till nästa bana egentligen. Det är, Nej, det, precis. det är väl den fällan man kan ramla i ganska mycket Det är väl det jag har gjort misstänker jag mm. Okej okay. Men jag du till dig Monica Ja ah, vi går vidare till mig Och jag har spelat God of War Ghost of Sparta Till PSP Och för jag plockade upp det här spelet Har jag knappt rört i en PSP ja. så, <laughs> så när jag började spela Blev jag faktiskt ganska imponerad Över typ hur snyggt det var jag gillar kontrollerna. Och, ja. Det här spelet ska ju tydligen utspela sig mellan det första och det andra God of War-spelet. Men eh, i och med att jag inte har spelat så mycket PS3 och sådana där grejer heller så har jag inte spelat något God of War-spel tidigare. Vad tycker du? Eh, ja, alltså jag, gillar, jag gillar att det är lite små mörkt och blodigt och man har en hel del så här, kombinationer och attacker att ta till och, mm. och, och svårighetsgraden är ju som jag gillar också att man verkligen måste använda såhär block och sånt och inte mosa sig själv på en gång innan jag kom in i det i början så hann jag dö flera gånger och svor lite och avslutade spelen mitt i och sånt <laughs> men spelet Kratos ger sig alltså ut på en blodig resa typ, till Atlantis och träffar sin mamma i vad som känsligt så här, som en dröm där hon berättar att hon gömt en hemlighet eller ja, att hans bror Deimos lever och hålls fången i dödsriket typ och så förvandlas hon till något förvridet monster och Jaha, ja. oj. <laughs> Det gör min mm. mamma också ibland. Ja, min med. <laughs> <laughs> uh, nej, men det, det är väl... Uh, jag har spelat mycket PSP nu sista. Jag fick låna en PSP. Uh, och, och rest mycket. Och mycket buss och sånt där. Så att, uh, det var ju skönt att ha med den. Så att, uh, jag har även spelat... Uh, det här spelet Kingdom Hearts Birth by Sleep till PSP det är ju lite Final Fantasy möter Disney-aktigt. Jag har inte spelat eh, något Kingdom Hearts-spel förut heller. Så jag blir lite så här att plocka upp eh, kända serier och mm. gå igenom. Ja, I alla fall... jag du har inte det. Anne... Nej, men det ser väldigt, alltså, det ser inte helt det... ut. Ja, precis. Man, I det här spelet har man då tre stycken spelbara karaktärer som man får välja mellan Ventus, Terra och Aqua heter de. Det är kul att den här Aqua är tjej också så man kan välja att spela henne. Mm. Alla de tre har ju då egna förmågor och för att få hela berättelsen så måste man spela alla tres olika story. Okej. Okay. Och så är det ett ganska så här, intressant stridssystem där man kan via något som de kallar delink. Jag vet inte varför just delink. Men man router. Ja, precis. <laughs> via en router <laughs> så kan man så här, låna förmågor från de andra allierade karaktärer man har. Mm. Så att man kan liksom lägga till en annans karaktärs eh, förmåga till den karaktären som man är just då. Det blir lite så här, i början så blir jag lite så här, här förvirrat <laughs> typ hur man ska använda det där, för man har en mätare som man måste fylla upp också innan man kan använda det länken där eh, spelet är som ganska tidskrävande det tar lång tid innan man kommer in i det mycket så här, här filmsekvenser när man bara sitter och tittar på dem när de mycket laddning scenar är också när all skärmen man blir helt svart om man sitter och väntar på att det ska hända någonting. Typ efter en tre timmar lång bussresa känns det fortfarande som att man precis har startat och bara kommit någon level liksom. mm. men jag har inte spela klart det spelet faktiskt. Men känns det som att konceptet håller med, med liksom Disney möter Final Fantasy på något vis För jag spelade det första spelet till PlayStation 2. Mm. har jag någonstans i min, min hylla så här. och det som gjorde det spelet bra tycker jag eller det som var bra med det framförallt det var ju det här att man ja det var kul att träffa gamla Disney-personligheter och gamla Final Fantasy-personligheter att man springer på liksom ja, men Alice i underlandet och, och Chessar-katten och nästa värld säger man i, i typ ja, This is Halloween, vad heter den? Nightmare Before Christmas-världen och så här. Mm. Och det var ju liksom läckert och häftigt Och, och minst det här, liksom Jätteepiska när man är i någon så här stridsområde Och så hör man en väldigt ikonisk Slutbossmusik så där, Och inser att man snart ska möta liksom, Slutbossen på Final Fantasy 7 <laughs> Och det, det, liksom, den igenkänningsfaktorn Var liksom hela poängen Jag vände jag hoppas att spelet har utvecklats sen dess. Nu har jag inte jag spelat någon av uppföljarna liksom, Ingen aning men uh. jag känner lite så här att om det är den här igenkänningsfaktorn som är grejen så håller den verkligen i så här 3-4 spel eller är det liksom dött? Alltså det är ju som man får ju typ se Mickey Mouse där <laughs> mitt i allting och typ ja, det är någonting som är fel säger de till honom, och en en som tydligen blir allierad på något konstigt sätt det är den här... Vad heter hon på svenska? Maleficent. Man... Oj. Äh. Jag vet från, inte Från Törnrosa, tror jag. Den äh, elaka Jaha. häxan, typ. Ja. Man tar, kan... man tar ut typ hjärtat från Törnrosa där, mitt i allting. Oh. <laughs> ja, det är, det är lite... Det är nog som sagt den där men ändå, det blir lite så här mysig stämning ändå i det. På något sätt. Är Robin Hood med? Det vet jag inte än faktiskt. För honom saknar jag generellt i Disney-spel. Varför finns det ingen riktigt bra Robin Hood-spel? Alltså, Disneys mm. räv Robin Hood liksom. Ja. Alltså, jag vet inte, det känns som att hade man spelat en Disney-figur för jag vet inte, man hade ju som liksom inte heller. Det. det Det är som ändå kul med de här olika karaktärerna som man liksom får träffa på ja, eller som man spelar Är de inte spelbara, Disney-karaktären? Är det bara de här nya som man spelar liksom? Ja, precis. Däremot kan man ju få, få krafterna från de man träffar på, alltså de som man blir allierad. Ja, man delar inte med dem liksom Ja, precis Men jag vet inte, jag vågar inte säga för mycket för jag har inte kommit så långt mot slutet av det här spelet så de kanske är spelbara ändå senare. Men mm. hittills så tycker jag ändå att det är ganska mysigt, som sagt lite sekt i mallan Men känns det som alltså är det var, vilken ålder är det från? Är det från tolv år? Det är ju så. så att ja så att eh det är mycket engelska i det också va. Ja, mycket För... engelska, men som sagt så är det ju ändå lite så invecklat stridsystem och det där man måste tänka till lite och kan bygga bygga upp sitt eget lilla system vad man vill använda för någonting. Och... Är det bara till PSP? Oj. Jag tror att Birth by Sleep är bara till PSP. Uh -huh. Jag är inte säker dock. Mm. Jag tror också det. Jep, exklusivt för PSP. Okej. Okay. Mm. Det kom nu i september kom det ut tror jag. Måste man skaffa en PSP också? Ja, alltså du, jag vet faktiskt inte hur jag klarar mig utan den. <laughs> Känner jag nu. Och den här har jag bara lånat som sagt. Så jag kommer nog skaffa en till mig själv i julklapp tror jag. Eftersom jag reser så mycket på buss och sånt. Och, ja, alltså den, det det som går ju inte att jämföra med, med spelen till sen tycker jag. Eftersom man har den här lilla spaken och verkligen kan röra sig i... 3D liksom, på ett helt annat sätt än med en liten stylus till det sen Jag tycker som alla andra att man behöver en till på andra sidan så att man verkligen kan få en ordentlig 3D liksom, kontrollupplevelse jo, jo, det håller jag med om för just i det här Kingdom Hall så skulle man, man skulle vrida kameran med de här flarparna med L och R och det blir jättefrustrerande när man springer runt för det går ju inte alls att följa med Nej, jag, På samma jag, sätt. Den är lite för liten också, jag har jättestora händer. Jaha. Så, så att jag sitter liksom och får lite ont i handen efter några minuter och det, det gör ju inte heller saker bättre. Jag kanske behöver köpa mig en annan modell av PSP. Ja, de borde ju kanske komma ut med en typ x och Excel som. Ja, det hade varit något. det här jag lätt köpt ja. en Excel. Alltså jag har redan två så en tredje skulle bara göra hela rätt. Liksom. Mm. Jag vill nog skaffa mig en vit PSP. Ja, det måste jag göra. Men eh, det var faktiskt Mina spelintryck Jag plockade bort lite spel här För jag tänkte att det blir så himla långt om jag tar allting Jag sa ju att det är. det är för att Samsung snackar om Super på i två timmar <laughs> Förlåt <laughs> <laughs> ja, Men det är faktiskt ett så bra spel Att förtjäna att snacka om i två timmar Precis. Ja, det, det, var nog mer. det var ju jag som hade spelat av ja, Så många spel så. Ja, nej, men du sa ju inte så jättemycket om dem heller så... vidare till vad som har hänt i bloggosfären. Yes. En liten bloggrapport. Och då har vi spelmalmö som har kommit med ett jätteroligt initiativ att själva bloggosfären ska utse årets spel. På vilket det var väl någon typ adventskalender eller någonting? Ja, precis. Det blir som en liten adventskalender där från och med 1 december fram till julafton så kommer det en kategori där man ska. Alltså en kategori per dag där man ska utse vilken som är årets spel inom den kategorin. Mm, okay. mm. Det, det är inte bara spel heller, utan det är även årets spelutvecklare och sådana saker. Ja, precis. Eh, vad spelmalmär säger om det här är typ. Vad skulle hända om vi för ett litet tag såg oss som en redaktion och gjorde en satsning tillsammans men ändå kunde behålla det som gör oss unika, vår personliga touch? Då pratar han alltså om oss spelbloggar. Ja, ni är väl båda med? Både du och Samson ska väl vara med i det? Jag ska vara med. Ja. Mm. Det är ju en hel radda. för se hur många har vi blivit? Um... Ofantligt många i alla fall. Ja, ganska många ja, nästan 20, 20 stycken ungefär jag. Mm. Bara kolla lite snabbt. Det enda jag tänker på det är så här, eh, vi kanske borde prata mer med varandra så här i förväg så att det inte blir så här ja men årets rollspel och så säger alla samma spel liksom. Så det är 20 texter om det spelet den dagen. Årets rollspel. Men så fick två jag på. Jag säger ingenting eftersom jag ska presentera just årets rollspel <laughs> själv. <Jaha. laughs> Alltså, grejen är väl att uh, alla kommer ju komma med så mycket åsikter och det kommer ju bli så himla kul att se olika. Ja, gnabbet som kommer uppstå i varandras kommentarer. <laughs> jo, <laughs> Men hur precis. kan du tycka det? Jag tycker minns om det här och här är min motivering. Uh, alla, alla som medverkar kommer ju inte vara med i varenda kategori heller. Ja, tack och lov. <laughs> Ja, precis. Man får ju som välja vilka dagar man kommer med blogginlägg och sen så kommer man att länka vidare. Så det blir ju som en liten länkfest alltihopa. Så det kommer ju vara lätt att hitta vidare till de blogginläggen som är med. Mm. Ja, det verkar roligt. Jag ser fram emot det. Ja, har varit på mig lite grann nu för jag har inte sagt vilka kategorier jag ska vara med i än. Så han skriver till mig nu medan vi pratar. Jag måste ja. bestämma mig. Vilka kategorier kommer du vara med i Samsung? Oj Det har jag faktiskt inte framför mig För det var ganska många som jag tyckte det lät intressant att säga mitt om ah. Så jag vet inte Jag vet inte om han har, han har liksom gått ut Med varje för kategorier vi kör Och vilken som kommer där Så det kanske, kanske är hemligt Men har inte Nej. du ja, alltså, Jag vet ju För det materialet som har blivit mejlat till mig Men, men ah, okay. han har inte gått ut publikt med det Nej okej Men okay. ja, just det så vi kanske inte får säga något. Nej, vi får Okej, ta det har jag Ännu där. fler hemligheter? jag har massor massa hemlisar. Ja, <laughs> det är ju en grej. <laughs> uh, nej men det här är ju faktiskt någonting som folk ska se fram emot nu under december månad. Den första till den tjugofjärde årets spel på alla oberoende spelbloggar. Det ska vi ju trycka på också är det någon som skriver för en spelsajt och har en jättefin blogg till exempel så är det därför de inte får vara med för att de tillhör den här spelsajten då jag tycker det kan vara lite svårt så här var man ska dra gränsen faktiskt till vad som är en oberoende spelblogg Ja, det är väl att man inte har ett företag i ryggen misstänker jag uh. alltså att man är, bloggen är liksom ett eget initiativ på något vis Ja, ah, precis. Man är, man är inte en professionell bloggare, man kan väl säga så. Det är väl ingen av oss som lever på att blogga, hoppas jag. Eller om det är någon som får en hemsida berätta för mig hur man gör. <laughs> precis. Ja, ah, nej, men det, det är sant. Nej, ja, men jag tänker att det, det kanske är folk från spelsajter då, som blir ledsna över att de inte får vara med. Jag kan man göra som jag och vara både skribent på en spelsajt och ha en egen blogg. Att du är ah. smart du Samson. Det, ah, det är ju, det är ju ah. fler som gör. Emmy skriver väl för level 7 till exempel. Och det är väl fler också ah. som jobbar på olika ställen. Ja, ah, det är sant. Om vi ska hoppa vidare från det då. Så nästa helg till exempel. Den... Då händer det grejer. Ja, ah, precis. Dreamhack har vi ju här som kommer. Nu. Var, är, var är Dreamhack någonstans? vilken stad? Det ligger väl i Jönköping. Det är inte. Ah, okay. Nu blir jag osäker Vi ska Ja, det, det hålls i Jönköping Elmia Okej. Okay. stället okay. ah. ja. Och det börjar väl redan på onsdag? Eh, jag tror det Jag har en eh, en klasskamrat som, som jobbar där och hon sa att hon skulle åka dit på onsdag mm. Så det så, borde väl vara så Precis, onsdag till söndag då antar jag mm. Mm. Och och det som är lite småkul det är ju att Maria Sjöberg som ni har hört här på gong Gaming kommer att finnas representerad där. Hon kanske inte kommer sitta och spela utan hon kommer nog förmodligen gå och spela in radio. Ja, hon är väl där som någon sorts äh, reporter. Precis, inte för gong Gaming då. Tyvärr. Nej. Men äh, vi kan ju smyga in lite reklamen då. <laughs> Precis. <laughs> mm. eh, men förutom Dreamhack så är det Science Fiction mässan också Till helgen och Det ska där... vi gå på Precis, där kommer både jag och Anna att vara Jag kommer i alla fall hänga där en liten stund På, på lördag på dagen tror jag Mm, Jag med mm. Det är, alltså, Man brukar inte behöva vara där, så jättelänge eh, Det är inte så jättestor mässa mm. Det är på Älvsjö mässan va? Ja, precis. Men ah. det är inte i stor, det brukar inte vara i stora salen. Utan det är en, de har en lite mindre sal som de är i. De kommer ju ha lite kändisar där väl? Eh, ja, de kommer ha några gäster bland annat. så man några... kan bli fotograferad med. Ah. Och få autograf. Men ja, ah, det... <gör> alltså, det kostar ju a Gör det det? Okej. Okay. Typ såhär, 200 spänn eller någonting. Jag få fått foto. Oj. Eh, det kan det ju skriva värt om man verkligen, verkligen alltså avgudar den här personen. Men annars så är det inte så här värtst spänn. Man får inte fota alltså. Alltså själv. Så men, det har de koll på. Brukar det inte vara lite så halvobskyra kändisar också? Att det är typ så här, här är killen som var på insidan av R2-D2. Nej. <här> <här> jo, han har varit där. Men han är ju han är ju stor han är ju. Stor. Ja, han, är, han är ju stor så, men liksom, han är, om man tittar han på just... den verkliga, verkliga världen utanför oss nördar så är han ju inte stor längre. Uh, nej. Så säger han ju så här en liksom. Ja, ja, ja precis. Så att, nej, men mm. Edvard Furlong kommer bland annat vara där. Oh. Uh. Och så han som har Freddy Krueger, Robert han, Englund. Han har varit med flera gånger förut, tror jag. Ja. Uh. Jag har varit med en gång när jag var där i alla fall. Och så Joe Flanagan som spelar John Shepard i Stargate Atlantis, va? Just det. En, en, av, en av alla Shepard som finns. <laughs> Precis. Ja, jag var när jag läste Shepard. Vänta nu, vänta, vad, vadå Shepard? <laughs> Mass Effect Lost. Vilken Shepard det är det? <laughs> ja. <laughs> uh. Ja. men det var väl typ det roligaste som skulle vara med. Mm. Eh, så... Jag tänkte vad det var för spelrelaterat eh, så är väl de kommer ju ha Lego Star Wars där eh, fast, alltså Lego-gubbarna men det känns ändå lite spelrelaterat mm. så kan man tydligen så här, förbeställa Lego-gubbarna som ska komma i 2011 oh. mm. så kommer hela Lego Star Wars-kollektionen eller vad säger man, kollektioner och så kläder Uh. Och sen ska, Hela produktlinjen kan man säga Ja uh, precis, och sen ska Game Replay vara där uh, Och sälja retro grejer ja uh, just det mm. Nej, men det blir så. kul För som lyssnar som ska dit så får de gärna Säga hej ifall de känner igen Mig eller oss Ja uh. uh. Precis vi kanske inte säger hej tillbaka, men ni kan ju försöka. <laughs> Precis. Ni kan säga hej på avstånd, så här fem meter bort, närmare är hit att komma. <laughs> ni var coola coolt Vi har ju så här, vi har ett hemligt kodord man kan ropa, så vet man att vi, så här, det är en av oss. Jaha. Liksom. Ja, det måste vi också ha. Vad ska vi ha för kodord? Jag vet inte, men vi kan inte säga det nu. <laughs> ja. Unicorn! <laughs> Alltså vi har det som, som de som lyssnar på oss Känner till men ingen utanför Så att om det är en lyssnare så kan de ropa kodordet Så vet vi att det är oh, en som är på rätt sida uh. Ja men Vad var det du sa Monica? Unicorn, en ordning du... ja, om, om ni ser oss ropa unicorn <laughs> så, så vet vi mm. Sen, men om vi ska gå vidare från mässan här så har vi fått på förslag från lyssnare att vi ska ha en liten hårdvaruhörna. Så jag tänkte börja med att fråga er vad ni tycker är det viktigaste tillbehöret när man spelar. Vad menas med tillbehöret? Ja, till exempel. Jag tycker den är helt värdelös, den här Messenger-kit till exempel till Xbox-kontrollen. Det är lika lång tid att skriva på den som att typ använda den här eh, som man ser på skärmen. Ja, skärmtangentbordet liksom. Ja, skärmtangentbordet. Jag vet du inte. Samtidigt är det någonting. Det är svårt att spela online till exempel utan headset. Så headset känns ganska givet där, tycker jag. för Alltså jag spelar ju inte online. Så jag, jag kan inte säga det. Fan. Kan man säga handkontrollen? Alltså? Jag tänkte det att var det. Först. Nej, men alltså, eller... om, om jag tittar så är det ett jättedumt svar. för egentligen inget tillbör. Men det viktigaste för mig när jag ska spela är, är att jag sitter bekvämt. Så jag vill ha liksom, en skön soffa eller en bekväm fotölj. Alltså, när jag spelar spelar jag ofta liksom, långa partier i taget. Mm. Om inte jag sitter bra så får jag... Jag är gammal. Jag kan liksom inte göra som jag var liten och typ sitta på golvet. Så jag vill ju ha bekvämt. Ja, precis en skön stol eller någonting. Skön. Ja, det håller jag med om. Det är jätteviktigt. Vi har en sån här gammal 70-tals fåtölj som jag verkligen dyrkar. Den är helt underbar. Så är lite en liten yogaboll som jag har fötterna på. Mm. Min flickvän har gått med på att ha den i vardagsrummet nu. Så att nu, nu sitter jag riktigt bekvämt när jag spelar. Det är helt underbart. <laughs> Härligt. Nej, men det, det tycker jag låter som ett jättebra grej. Det, det är nog det viktigaste. Helt settes. <laughs> <headset och> stolen. <laughs> alltså när jag spelar på dator i och för sig Vilket jag inte gör så ofta längre Men då är det viktigt för mig att jag har bra hörlurar eh, alltså Framförallt när man spelar någonting alltså Dels om man skulle spela någon sån här online shooter Där man faktiskt använder sig av ljudet För att hitta folk Om man inte har en radar och sånt Ja, alltså bekväm hörlurar Ja, dels det Dels bekväma, men sen vill jag alltså, Får jag välja så har jag gärna ett par hörlurar Med liksom ordentligt surround system och allting Så att jag verkligen kan så här, lyssna mig till varifrån de där skotten kommer. Eller om jag spelar något riktigt atmosfär så att jag verkligen får hela upplevelsen. Men ändå är lite privat liksom, med mina lurar så jag inte måste dåna ut i hela rummet. Liksom. Jag spelar mycket på nätterna. Mm. Okay. Mm. Alltså det kanske är en liten ledtråd till varför det gick så dåligt för mig i Call of Duty igår. Jag satt och spelade samtidigt som mina barn låg och sover bredvid så jag hade typ volymen på noll nästan och det fungerade inte med headsetet heller eller hörlurarna så att jag typ hade inget ljud alls nästan Vi kan på det Ja, vi skyller på det faktiskt, därför jag dog så ofta Jag brukar skylla på lagg också Ja, på lagg eller kontrollen, eller Jag brukar skylla på katterna eller på att man inte spelare förut- så att man inte kan kartorna eller något sånt där. <laughs> ja, det är ju fint. Man kan alltid skylla på något. Ja, mm, awesome. så. Mm. Varför ska man ta ansvar för det? Det är ju bara jobbigt. <laughs> eller, men, ja, det var riktigt livet nu. du var inte till sims. Du jag... <laughs> var lite förvirrad. <laughs> mm. Men har vi en lyssnarfråga till- våra lyssnare inför nästa avsnitt. Mm. Eh, vi vill veta vilket spel ni önskar i, eller vilket spel du önskar i i julklapp. Eh, jag kan eh, ändra lite på det här från att säga spel eller spel, alltså maskin. Eller vad man ska säga. Uh, hårdvara. Uh, ja, precis. <laughs> det behöver vi precis ha pratat om. <laughs> <laughs> Så, vilket spel eller spel? grej, önskar du julklapp mm. har ni någon nu ni önskar er? oj jag nämnde ju det där med PSP men den tror jag att jag köper själv faktiskt till mig själv i julklapp ja, just det. men det blir ju, då önskar du ändå den på något sätt ja precis alltså, det är bra att du, att du är så snäll mot dig själv Ja, skämmer bort mig själv men ni då, samson jag ska mig massor med saker om vi ändå accepterar liksom sitt plats som en spelrelaterad grej så behöver vi ändå soffa. Mm. Nej, men annars så, jag vill jättegärna ha en, en Playstation 3, för det har jag ingen. Mm, har du ingen? Nej, jag har ingen. Och jag, alltså, jag, jag spelar ju på Playstation 3 hos vänner. Och jag har en spelförening som ligger inte alls långt bort härifrån, där de har några. Men ja, jag skulle vilja ha en egen. Och jag hade som en plan förut för jag hade en extra Xbox men jag kan byta in den mot en PS3 någonstans. men man har ju tvungen att lägga sig 2000 spänn i mellanhand och det är ju vad det kostar nästan att köpa en ny. Ja. Så det, det, ja. det bidder inget. Så en PS3 tror jag ska vi ha. Du då Anna? Eh, jag vill ha en eh, någon sorts bärbar eh, spännande stor roll om det är PSP eller, eller DS. Men mm. det skulle vara kul att ha någon bärbara maskin. Men iPhone då? Har du ingen sån? Jag har en Android-telefon. Aha. Okay. Men jag tycker att det är jobbigt med touchscreen. <laughs> Men det håller jag med om. Det håller jag med om. Jag spelar nästan aldrig på min iPhone. Och Eller jag har så är, börjat. Mm. Det är lite skillnad på spelen också. Mm. Alltså som släpps Precis. till telefon. Alltså, speciellt i Android som är, vi är, lite, vi är lite efter iphone Använda. Men jag tipsar ju i alla fall om en PSP. Alltså det som tycker jag är svinbra till mina barn, till mm. exempel. Men, uh... Det är ju PSB blir ofta lite bortglömd folk säger att det inte kommer några spel till den. Eftersom det kommer så himla mycket till DS. Men det finns ju jättemånga asbra spel till PSP. Jo, absolut. Alltså man kanske får tänka kvali kvalitet framför kvantitet där. Ja, verkligen. Mm. Det finns ju mycket skräpspel som helst på DS. Ja, Nej, men har ni någonting mer ni vill säga innan vi avslutar? Nej. Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte. Vi gör så att vi lägger in länkar till allting vi har pratat om på, på vår hemsida sen. Yes. gaming.se Och och Samson, vill ni höra mer av honom så hittar ni honom på... Vad har du för adresser? Jag har, jag har massor. Ska... Ja, <laughs> ah, det är bara att rabbla upp några. Ja, jag kan dra den preliminära. Eh, Save.se Och det är inte två punkter utan det är save.utskrivet i bokstäver och sen en vanlig <laughs> punkt och sen SE. Eh, där finns alla mina podcasts och där finns mitt bloggande och, och även den här videogrejen vi pratade om. Annars mm. så jobbar jag ju också på gameplayer.se. Där skriver jag inte lika mycket då, för där är jag främst redaktör. Men jag skriver ibland också någon recension, telefon eller någon kronika. Mm. Så det, det är väl dem. Så finns jag på Twitter där jag move the bongos. Alltså flytta på bongotrummerna, fast på engelska. Mm. I ett ord. Vi länkar till din Twitter också. Och Anna heter. Sinda Vilja. Sinda Vilja och vi länkar till henne också där på Twitter. Och, men du hade väl någon blogg också? Var det kak? Ja, fast eh, det står ju allting på hemsidan redan. Alltså på Gone Game Ja, precis. På våra presentationer. Mm. Så att, eh, där finns ju alla länkar och allting. Mm. Ja, men tack så jättemycket för att ni var med här idag och pratade. Speciellt du Samson då som... Hoppa in och rädda oss. Hoppa in och rädda oss i sista minuten. Det var bara roligt. Tack för att jag fick vara med. Ja, bra. Tack så mycket. Tack, hej då. Hejdå. Då stänger jag av inspelningen nu.